Първата и втората смърт. За да разберем природата на тези легиони, трябва да се запознаем с две понятия, които се явяват като ключ на някои глави от Апокалипсиса. В Апокалипсиса се говори за първа смърт и за втора смърт. Какво се разбира под тези думи? За да разберем тези изрази първа смърт и втора смърт, трябва да знаем, че и Земята, като човека, се преражда, понеже и тя е едно живо същество. Първото въплъщение на Земята в окултната наука се нарича Сатурн, второто Слънце, третото Луна, четвъртото, настоящото Земя. Следващото пето въплъщение на Земята се нарича Юпитер, шестото въплъщение се нарича Венера, а седмото Вулкан – и човечеството като цяло, заедно с Земята, преминава от едно нейно въплъщение в друго. Но състоянията на живота, на формата, материята и на съзнанието при различните прераждания на Земята са различни. Строежът на човешкото същество при различните прераждания на Земята е различен. Така днес ние виждаме, че Земята е в твърдо минерално състояние и съзнанието на човека е така нареченото самосъзнание или съзнание за аза, но това няма да бъде така в следващото, пето въплъщение на Земята. Тогава Земята ще бъде в едно етерно състояние и няма да има нищо минерално, също и съзнанието на човека ще бъде съвършено различно от сегашното. Сегашното наше съзнание е нареченото предметно съзнание. Ние схващаме външния свят като отделни предмети. Бъдещото съзнание на човека ще бъде образно и същевременно по-ясно и по-обширно от нашето съвременно съзнание. Мисълта също ще бъде логична и ясна. То е, така да се каже, най-низката степен на това, което обикновено наричаме свръхсъзнание. Човек тогава ще бъде ясновидец, макар и още в ограничена степен, една част от духовния свят ще бъде видима за него. Във вътрешни образи той ще вижда радостите и страданията на заобикалящите го. Те ще му бъдат обект за възприятие като образи, които ще му се показват в съзнанието. Той ще бъде при съвършено други морални условия, той ще преживява скърбите и радостите на другите хора като свои и няма да се чувства щастлив, ако не премахне причините за скръпта на другите. Страданията на другите ще бъдат нетърпими за него и той ще ги чувства като свои и ще търси пътища да ги премахне. Така че в следващото въплъщение на Земята не само Земята ще се транспортира в едно етерно небесно тяло, но и човешкото същество ще се трансформира както в своята форма, така и в своето съзнание. Човек още от днес работи за това трансформиране, било съзнателно, било несъзнателно. Окултният ученик работи съзнателно за това трансформиране, като всеки ден намира време да се посвещава на духовни проучвания на размишление и медитация върху духовните истини, с което той се прониква от мощни духовни импулси. Като материал за размишление и медитация, може да му служи Евангелието на Йоанна, което има особен окултен строеж и особени окултни сили се излъчват от него. За същата цел може да послужи Хагават Гита, и други окултни книги. За същата цел могат да се използват и беседите на учителя, които са най-новото откровение на Божественото Слово и съдържат мощни окултни сили в себе си. Когато човек изпълва съзнанието си с подобни образи и картини в будно състояние на съзнанието, неговото астрално тяло ще бъде повлияно от тези идеи, образи и чувства, и у него ще се проявят нови сили, които постепенно ще го преобразят. И когато през нощта, във време на сън, астралното тяло е отделено от физическото, тези идеи, образи, изживявания и чувства ще действат още по-силно върху астралното тяло и ще събудят нови сили, които ще го преобразят постепенно. Така цялото астрално тяло, ще се проникне от нови духовни сили и ще се превърне в тяло на любовта, в което ще се облече човешката душа, която ще се съедини с духа и ще роди висшето аз в себе си. И когато земята се трансформира в едно етерно небесно тяло, заедно с това и човек ще изгуби физическото си тяло и всичко, което човек е придобил върху сегашната земя, ще го събере в астралното тяло. Но за да се постигне целта на земната еволюция, това, което човек е изработил и придобил в астралното тяло, трябва да го отпечата в своето етерно тяло. В настоящето е време, обикновеният човек не може да работи направо върху своето етерно тяло. В следващото въплъщение на Земята, Юпитер, човек ще може да работи пряко върху етерното си тяло. Върху шестото въплъщение на Земята, наречено Венера, човек ще може да работи и за трансформирането на своето физическо тяло. За да може човек в настояще време да работи за трансформиране на своето етерно тяло, той има нужда от помощ, която ще му даде възможност да въздейства на етерното си тяло. Тази помощ ще му бъде дадена от Христа, докато този, който ще му даде възможност да работи за преобразяването на физическото тяло, християнската езотерична наука се нарича Отец. Но той не може да въздейства върху физическото тяло, докато не се е научил да въздейства на етерното тяло. Това е дълбокият смисъл на думите на Евангелието, където се казва Никой не може да отиде при Отца, ако аз не му покажа пътя или никой не може да види Отца, ако не мине през мене. В края на земната еволюция човек ще придобие способността да работи за трансформиране на етерното тяло, което е възможно благодарение на оживителното действие на Христа върху земята. Ако животът на Христа не бе се съединил с този на земята, ако Христовата сила не бе се вляла в аурата на Земята, всичко, което се развива в астралното тяло през време на земната еволюция, не би могло да се пренесе върху етерното тяло. Така онези, които се затварят за Христовия принцип, се лишават от способността да работят над своето етерно тяло и нямат да могат да постигнат целта на земната еволюция. По този начин, върху земята, както вече казах, ще се явят два вида хора. Едните. Които са дали възможност на Христа да се всели в техните души. И заедно с това добиват възможност да работят за преобразяването на своето астрално тяло. И за отпечатването на това, което е изработено в него върху етерното тяло. И други които са се затворили за Христовия принцип и са изгубили възможността да трансформират астралното си тяло и да го отпечатат върху етерното тяло, те няма да имат власт над етерното си тяло. И когато Земята се превърне в едно етерно небесно тяло, заедно с това и човек ще изгуби материалното си тяло, което той е считал като единствена реалност отъждествявайки го с самия себе си, тогава човек ще остане без физическо тяло, чрез което е задоволявал своите желания и страсти, както при смъртта. И както човек след смърта, който не е превъзмогнал своите нисши страсти и желания, изпитва непреодолимо желание да ги задоволи, от което преживява ужасни страдания, Такова ще бъде и състоянието на човека, когато изгуби тялото си, когато земята се трансформира и той не е трансформирал своето астрално тяло. Този период на мъчение ще продължи, докато се откаже от земните си желания. Последното раждане на човека върху тази земя, преди тя да се трансформира при последната смърт, която ще преживее, е това, което... Апокалипсисът нарича първа смърт. За тези, които са дали място на Христа в себе си, това не ще представя никаква трудност. Те няма да преживеят никаква мъка. Те ще видят физическото тяло да се откъсва и да пада от тях, както пада една кора от дърво. От този момент насетне, етерното тяло става съществена част от човешкото същество. Благодарение на помощта на Христа, това етерно тяло ще бъде хармонично с астралното тяло и такъв човек не изпитва желания и нужди при същи на физическото тяло. Хората ще продължават да живеят върху етерната земя с етерните си тела, които съдържат само това което е привлечено към тях с помощта на Христа. Тези пък, които не са приели Христовия импулс и са го отблъснали, няма да имат тази хармония между етерното и астралното тела. Те също ще бъдат принудени да напуснат физическото си тяло, тъй като върху етерната планета няма да има физическа материя. От тях ще остане само желанието по физическото, само една непричистена духовна природа, останала жадна за материята. Те ще притежават едно етерно тяло, което не ще бъде хармонизирано чрез Христовия принцип с астралното тяло и което ще бъде организирано съобразно с живота на физическото тяло, такива хора ще чувстват горещо желание към физическите удоволствия и желания, които ще останат незадоволени и ще ги горят като огън, защото всичко това, което физическият живот би им дал, не съществува вече. Така че след като Земята премине в етерно състояние, някои човешки същества ще имат етерно тяло, хармонизирано с астралното, благодарение на това, че са дали път на Христовия импулс, докато други същества, които не са дали път на Христовия импулс в себе си, ще имат едно етерно тяло, което ще бъде в дисхармония с астралното тяло, понеже от тези хора са на лице желания които трябва да бъдат отхвърлени заедно с физическото тяло. Но одохотворяването на Земята ще продължава и ще дойде време, когато самото етерно тяло на свой ред ще престане да съществува. Тогава хората, у които етерното тяло е било хармонично с астралното, ще отхвърлят етерното тяло безболезнено, тъй като те ще съществуват с астралното си тяло, изпълнени с Христовото същество те ще имат възможност и способност да преобразят етерното си тяло благодарение на това, че са възприели Христа в себе си докато тези, които още не изпитват желание по изчезналите физически неща не ще могат да трансформират своето етерно тяло и да го запазят преобразено както това ще направят първите, когато всичко ще е станало астрално на тях ще им изглежда, че етерното им тяло ще бъде изтръгнато насилствено от тях и те ще изпитват тази загуба като една втора смърт. Тази втора смърт няма да има власт на тези, които са хармонизирали етерното си тяло с астралното, възприемайки Христовия принцип, защото те няма да го изгубят, но ще го трансформират, а другите ще изпитат всичките горчивини на втората смърт.